Uh, sorry, jag glömde bort vad vi ens <skratt> <jag ta>. <skratt> <skratt> Ja, då sitter vi här med Teif och Niklas från IF. Kul att ni är här. Ja, tack för att vi fick komma. Ja, tack. Välkomna hit. Vi ska snacka lite om IF idag jag. Uh, kan ni berätta lite om vad er huvuduppgift i kommittén är? Ja, vår, vår huvudsakliga aktivitet är väl då att vi varje vecka håller i tisdagslöp. Eh, varje vecka håller IF-söndagar där vi håller lite bollsporter och andra aktiviteter i, i em, Kårhallen. Sen utöver det så har vi ju några större event också som är Göteborgsvarvet. Vi har skidresan som kommer vara nu i mars nästa år. Vi har Chalmers i fotboll som är de större eventen vi håller. Okay. Sen precis vi, i januari brukar vi hålla antingen fotbollsnatta eller förra året hade vi en badminton okay. mm. Är det Okej. Hur... Berätta lite mer om det, Micke. Eh, alltså, tidigare har det varit att, det het, alltså, att vi har arrangerat fotbollsnatta. Men förra året blev det problem med bokningarna så vi kunde inte boka en halv. Så du körde vi badminton istället. Okay. Och eh, vi tyckte att det blev ett ganska bra arrangemang så... Vi ska också höra med de som kommer sitta i f om vad de tycker. Så eventuellt så kör vi vidare på det. Mm. Mm. Jag tänker lite på söndagsaktiviteterna. Hur bestämmer ni dem? Är det bara liksom vad ni känner för att det här är kul att göra den här söndagen? Mm. Eller har ni någon så här malt. Typ? Vi, vi hade en ambition i början när vi blev invalda att göra en lång lista med olika sporter som vi tycker är intressanta och som vi vill rulla på. Sen har det vi väl mer och mer blivit åt att vi bestämmer. Vi, varje måndag lunch brukar vi samlas av vad vi kallar taktiksnack som är vårt möte. Och då bestämmer vi vad vi ska göra på tisdagen dagen efter nästa vecka. Och så vad vi ska göra söndagen samma vecka. Okej. Okay. Så det är ändå liksom väldigt fritt att välja vad det vad liksom, känns som en kul aktivitet. Och så väldigt gör man det. Mm. Vi brukar också kunna sno lite i det. Man följer ju de andra idrättskommittéerna på Facebook och så. Så då ser man vad de gör och så kan man ta inspiration från dem och sånt. Det är ju väldigt bra, tänker jag. För det är mycket kul idéer jag tänker mig som bollas runt på Chalmers. Liksom. På tal om de andra idrottskommittéerna, träffar ni dem någonting liksom, utanför? Eh, vi, har, vi kallar det för lagfest, som är ibland då, då träffar man de andra idrottskommittéerna, men oftast vi har ett ganska nära samarbete med Zeta, TD och M, mm. deras respektive idrottskommittéer. Vi har faktiskt en rolig grej som vi kallar vinvolleyboll Då vi träffas och så spelar man volleyboll Och så för var femte poäng man tar så får man dricka lite vin Eller vad man nu vill dricka Och det brukar ofta vara väl uppskattat Då brukar det vara vi fyra sektioner som träffas och gör det är skitkul Det är roligt <laughs> <laughs> Jag tänker lite på arbetsbördan över året Har ni liksom typ lika mycket hela tiden Eller är det mer så här att det är vissa perioder mer? Min upplevelse är att det är ganska jämnt fördelat det året. Sen är det naturligtvis, kring mottagningen är det extra intensivt. Och eh, kring fotbolls CM och eh, de stora evenemangen. Men annars har vi ju två evenemang varje vecka så att det är ju, man har alltid något att göra. <laughs> Men det är liksom man kan planera upp tiden väl under veckorna. Det, ty det tycker jag i alla fall fungerar bra ja, Just tisdagar och sundagar är ju inte mycket tid det tar egentligen. Nej, det är det som är ganska tacksamt. Till skillnad från andra kommittéer så behöver inte vi vara kvar i Kårhallen och städa fram till fem på morgonen <laughs> efter IF-söndagen utan vi kan bara packa ihop och gå. Jag tänker, vad har ni sett var den största utmaningen under if året Oh, spännande, alltså det som har varit utmaningen är väl egentligen de, de större eventen, CM vi gjorde ju, även nu under mottagningen, gjorde vi inkastet som var en fotbollsturnering mellan olika sektioner, det är ju mm. de som är, mycket ska liksom falla på plats på en och samma gång och en och samma dag och det blir liksom mycket att hålla koll på Var det alla nya som var med? Alla sektioner? Eh, vi var, det var vi, Z M TD, inkastet ja eh, V vi också, precis. Ändå fem, det är... fem gånger 120 personer ja, håller koll på liksom. Bra. Ganska mycket folk håller koll på, absolut. Jag tycker ändå en stor utmaning är att hypa. upp. Alltså för att vi har så många event hela tiden så är det en utmaning typ att hypa upp varje söndag. Och varje tisdag, att försöka få varje tisdag och söndag att bli lite speciell ändå. Ja, uh, men det kan jag förstå, för IF är ju ändå ganska aktiv i ens Facebook-event. Ja, ja det, det kan hända. Att jag gör något inlägg i IF. Chalmers eller så. Men då är det så här, en utmaning att försöka förelåta intressant. Att det inte bara är ett löp egentligen. Att det är lite roligare just den här gången. Ja, ja men det kan jag förstå. Och det är kul att ni jobbar med det också. Att det, för det brukar vara lite uppskattat av de som är där. Jag är inte det någon som brukar vara med själv. Men mm. <laughs> jag tänker, vad har varit, om vi vänder på det, liksom, vad har varit det roligaste om IF-året tycker jag? Ja, jag tycker det är överlägset det roligaste nästan i sammanhållningen. Alltså dels inom gruppen med partieterna och alltså med alla som kommer. För att det blir väldigt intimt på något sätt med alla som är med. Eftersom vi själva är med på alla event på söndagarna, på tisdagen och sånt. Så det blir en väldigt gemenskap tycker jag i alla fall. Det tycker jag är överlägset bästa om du frågar mig. Ja, alltså det sociala egentligen man, man har fått på grund av IF. Man får vara med på en del event, man får träffa jättemycket människor på grund av att man sitter i IF. Det är egentligen det jag tycker är det absolut bästa Sen är det exakt att När man inte intresserad av sport Så är det exakt att vi har just Ytlas evenemang Men... Jag tänker Nu är ni snart färdiga här Med ert år mm. Vad tror ni att ni kommer liksom ta med er Härifrån när man går ut liksom Vidare mm. det, det är ju samma där egentligen. Alltså, Det är många som man aldrig hade haft närheten av samma kontakter som man har men det är också över kommittéer tycker jag vi har hjälpt till att puffa mycket alltså hjälpa till de andra kommittéerna ja. det är också en liksom så här band som man aldrig hade knutit om vi inte hade fått med så det är en sån grej man kommer ha med resten av tiden man är här också tycker jag Jag har som är att tillägga att hålla med, Niklas Har ni några planerade grejer inför aspningen ni vill promota lite? Ja det har vi väl absolut vi, vi har tänkt att spela volleyboll Har vi tänkt att göra mm. uh, Vi har tänkt att ta ett event där vi försöker få dit Så mycket folk som möjligt och volleyboll brukar vara Väldigt uppskattat så vi kommer vara i Kviberg ja, tacksam plats Att vara så många på så. så tar vi det därefter Sen kommer vi vara i pubben efteråt och ha lite aktiviteter Och, och allmänt gethäng. Försöka liksom få dit så mycket folk som möjligt Umgås och, och snacka och få ut så mycket info vi kan på den tiden Kul Något kul. Kommer bli kul Första måndagen under aspningen. Första måndagen under aspningen. Ja. Skriv ner i kalendern. Mm. Jag tänker om man är intresserad av att söka IF. Har ni några tips eller några råd? eller så, Som ni vill eh, vända till en aspirerande? Oj. Eh, alltså man, det, man behöver inte tänka att man måste vara atletisk. Eh, man behöver inte tänka att man eh, ska vara bra på att löpa. Eller sånt, utan man ska tycka att det är kul. Eh, och sen vara... En social person, det är bra. Ja, nej, jag egentligen inget... Det viktiga är viktigt att man har intresse, tror jag. Alltså att man verkligen brinner för att och liksom göra de här grejerna. Kommer det vara roligt som helst. Det är ju skönt att veta ändå att man behöver inte vara liksom, för att nej, de nej, e det är inte så långt ifrån. Man måste kolla på oss. Ja. <laughs> det, det, bli ja, det är snart så. <laughs> Ni nämnde någonting om en ny post innan vi började spela in. Just det. Det, är, det har blivit lite komplikationer med roddhällen de senaste åren. <laughs> Intresset är inte jättestort från någon egentligen att vara med och ro. Så vår plan är väl egentligen att lägga ner den posten som är roddare som jag nu, som Fabian är, Och istället ta upp en, återinföra en post kanske vi ska säga, som heter cheerleader. Som okay. kommer ha lite mer allmänna roller och vara en lite mer höger hand åt, åt både ordförande, PR och, och allt sånt när det kommer att vara väldigt mycket i perioder. Så den personen kommer att vara väldigt, mycket, väldigt stora roller i alla ja, stora aren ja. när det är mycket att göra. Sen så vill vi också tillägga att liksom, vi har ju poster som är så att man är ansvarig för ett år under ett helt år. Det innebär ju ja. inte att man inte gör något den andra tiden liksom. Så att den personen kommer att vara väldigt viktig över hela året i princip. Kommer att fylla väldigt många funktioner, tror vi i alla fall. En funktionell allt i all och Precis, exakt så. Ja, men det tror jag är smart också när, när det inte har varit sånt intresse de senaste två åren mm, att precis. anpassa kommittén efter det. Verkligen så. Sen, sen får vi väl tillägga att våra, alltså, vi hoppas väl att i IF18 eller senare kan liksom få ett nytt större event som motsvarar Rodhelgen fast i något annat då. Ja. Uh, vi funderar väl på att göra det själva men kom fram till att det är för sent nu och börjar planera ett så pass stort event. Uh, men tanken är väl inte att det här behöver vara en post som sen kanske lever vidare utan de kan lika gärna döpa om den till något nytt och införa en ny form av turnering eller helg eller någonting. Så det är lite, en liten utmaning till de som väljer att söka detta året också men Det tycker jag ändå är en kul grej också att man kan göra det man vill och kommit in att det inte är så här att man måste göra samma sak som förra året, varje år och när det inte funkar så fortsätter vi köra i samma spår utan då gör vi om och gör rätt istället liksom. Precis. Ja nej verkligen det är fria tydlar. Någonting mer du vill nämna sig? Nej egentligen inte. Um... Nej. <laughs> då tackar jag jättemycket för att ni tog er tid. Vad roligt att ni ville vara här och berätta lite. Ja, tack så mycket själv.